A végigolvassuk a Neuromancot 17. befejező szánszát halljátok. Sziasztok! Akkor folytassuk valami Felkon eltelt másfél év, az egyik nagyon kedves barátom az a darvasónak egyik regények úgy, és akkor eltelt 40 év. Vannak ilyen dolgok, nagy történetek, meg tudják várni az időt. Arra gondoltuk, hogy az utolsó 50 oldalt egyben tornánk le a Neuromán szerben, mert hogy most már mégiscsak kellemetlen hogy... Így van, és akkor azt beszéltük, hogy nálad találkozunk és megcsináljuk, de én azt javasoltam, hogy adjuk egy az embereknek, hogy eljössenek. <gül> Úgyhogy ezzel kísírtuk tegnap előtt az alkalmat, És csoportban 64 emberből legalább négy eljött. Igen, igen, két alaptak hiányzik Dorkil, akinek későn szóltunk, igen. és Örkény, akinek szintén <gül> későn szóltuk. Elemben vele azóta folyamatos kapcsolatban én vagyok. Először azt hittem, hogy hűség kezdett. Nem, folyamatos kapcsolatban vagyok, mert ugye ő fordította a gyerekeink kedvenc körvéteit. Filip um, Lív és Szála McIntyre-nek a gyerek könyveit, amik eléggé zseniálisak. Időt is tudom hirdetni őket, ismétlesen jó fordítások. Én napokon a karaktert is tanulvasom. <síns> én minden este felolvasom őket. A se fejgőz. Én minden este felolvasom se hogy ott megyünk a ja. Igen. Csak egy darabig egyébként. <síns> Na, jó van. Szóval az a cél, hogy eljussunk a végére. Mindennyian tudjuk a végét. Nekem a következő oldalon van egy nagyon fontos aláhúzásom, és igazából Na, itt véget is sem. érnek. Én meg is. Előtte, tettem, igen. És nincs aláhúzó mindentök ez egy centiméter se. Aha. De meghal, mit is? Igen. Igen. Jó, rendben meghal, tehát a történetben ugye sok újat nem tudnett mutatni nekünk. De hogy.. De, eh, eh, eddig is beszéltünk arról, hogy itt emberek sokfígént vannak használva, és ez a, a klasszikus, eh, amitől most mindenki fél és elomaszka héten nyilatkozta, hogy azonnal zablát az kell vetni, az -e, mert melekül elpusztít minket, hogy van hasonló fasság. Az emmire? Az emmire. Ami momentán kismacskákat tud felismerni azt az azon típus ja. szerint. Te most érnék ez a, most, a mostanék, azok primitívek. Most láttam, sok most láttam, hogy sok mindenem alapul a Most láttam, hogy a ami eh, telefonokat tervez, Embereknek meg van a szolig, igen. igen, és eh, aggodott idejár, szexuál, eh, izet és teressegítést ad téz, telefonokat gondoljatok. Kozáttak, kozáttak a A másik meg, hogy pont a Múltkor olvastam egy úgynevezett startupról, nevezzük kezdődő vállalkozásnak, mert ez inkább az volt. Felfutó vállalkozás? Felfutó vállalkozás aminek egy emlős megoldása volt a világra. A Csávó az két dolgot hedzett. Az egyik, hogy az eBay-en 10 dollárért adnak átlagosan egy kiló kevert legót. A másik részt le kell válogatni mintajuk szín alapján, hogy aztán összerakva belőle egészen más dolgokat, amiket drágább van a cél. És hogy erre a legjobb megoldás az egy csomó légfúgók, ami különböző szagyrakba sepri az egyes darabokat, plusz egy kamera és egy machine learning megoldás, ami pedig felismeri azt, hogy milyen Dago darab kerül elé a szállítósszalagon. Ez mindegyszerű három rö... darabázsiai kisfiúnak? Nem, nem, ez ha. valójában olcsóbb. egy kis kisfiúnak a egy drágább, mint ezt összerakni. És ez mi alapján? Válogat csak színek. Azt mondjuk szín és alak. Oh. Mindenesetre így lehet egy abszolút garázsvállalkozást fel tudni ma. Machine learning megoldás az önmagában érdekes. De ezzel kimentem a szövegből nagyon messze. Na, nézzük akkor meg azt a dolgot, ami nekem mi találva húzza. Tehát a Kortó halála az nekem, nekem és a történet számára sem meglepetés. Előbb, tehát ugyanúgy, mint Johnny mert mondjuk az adat kiszivárgott Kortóból a Kiszivágott a régi személyisége, azt megdögödött. Az egész G.I.A. J.S. történetársával együtt, ami a baj. nem baj. Itt a láb is. Me, megszűnt hasznosak hogy lekerült egy paraszt. Igen, azt, igen, Azt, Az, hogy ebben a, a történetben Kortóval kezdő viszonylag nagy hatalommal rendelkezett, mert nagy hatalmat kapott a rendszertől. Az Na, valójában egy paraszt volt aztán a paraszt. A következő két oldal talán a könyv leggazdagabb termése, hogyha kezdünk is bele. Kéz a mérektasokokra gondolt. Az öreg aspul szintén halott szemét átfúrta Molly mikroszkopikus tüje, meghozta őt a raffinált aranyövettől. Bármit is keverti magának, ő a borond Asprú király, még talánosabb halált és megölte a lányának nevezett három Jane arcubabát is. Kéznek, miközben érzék érzékközvetőjének bemenetén utazott a Úgy át. Úgy tetszett, sose e, so, képzelte, hogy létezik bárki, aki Aspulós fokaton oly hatalmas, mint amilyen, szeretne ember, mint amilyen szerinte emberként volt valaha. Ez egy nagyon, fontos, egy nagyon fontos bekezdés számomra, és az öreg Ashkult, hogyha valaki eljátszaná e, színészként, én csak egyetlen színésztet tudok gondolni. Ugye többször beszéltünk arról, ki, ki melyik ember, tehát a Kortó, Bruce Willis, meg mit tudom én, uh -huh. tökéletett színészt lenne, a, a, a két Gyerezd létól talán. Tehát végignéztük már, de hogy az öreg aspult kijátsza. Beszéltünk erről már? Beszéltünk? Nem szóval de... Hopkins. Nem depani egy Malkovicsot, nem. Malkovics, nagyon közel van, de én egy másik emberre gondoltam. Na, én nem tudom, hogy mondok. mondom. Én meg William Gibson. Mm. William Gibson, sok... Ah. Nem, hát ő egy kőre, egy jég, még 80 éves nincs, de hát ő volt róla. Igen, egy, pontosan, uh. de pontosan ezért ne, nem elég. De... Jogos, ja, egyetértek. Egyetértek. Jó, jó ötlet, nagyszerű lenne imádás sajtó, húszan. Uh. Uh. Na, Igen, nem közben itt leszek, még egy jég Szóval, hogy William mind, túl stílusos ehhez, hát a, a, az öröge s azért csak ott van egy kis foltasgatja. Az a helyzet, hogy minden, minden az s tett megjegyzés, itt meg is benne van, hogy aki aspulhoz s oly hatalmas, mint amilyen, ember, amilyen szerinte emberként volt valaha. Az író a leghatalmasabb ember a könyvben mindig, mindig minden körülmények között. Az különösen kedvelem a, eh, hogy hívják azt a szakáros ember, aki a eh, kárműtőző jár mindig a filmben, J és Néma Bob. Néma Bob. Bob a Dogma című filmben megfogja az angyalt, aki a legmagasabb Isten, meg isten elveszett, megmagasabb, fogja és kidobja a vonatból. Nem miért teheti meg ezt? Nem volt érted, miért teheti ezt meg? Azért, mert ő a leghatalmas a filmben, ő pontosan. Na most, nekem a, a, a, a Gibson, E, ugye én mindig keresem a szerzőt a könyvben. És ha szerzőt valahol látok ebben a könyvben, akkor az a öreg askul. Tehát az az ember, aki a leghatalmasabb, fél a haláltól. E, értem, hogy a 30-as évei végén írja ezt a dolgot a Gibzon, de, de körülbelül körülbel annyira vetíti előre a cselekményt, mint amennyire ő öreg ember már itt ebben a könyvben. Abban marapondolva. ebben a könyvben, amikor írja, uh -huh. amikor írja a szeveg, uh -huh. ahová most visszamegyünk, olyankorul, mint mi. Kicsit egy kicsit idősebb. Hát, ne, olyan, olyan korom, mint én, egy 38 évesen írtam. Egy kicsit a Igen, de egy dolog, hogy amikor ő előrevetíti ezt 30 évvel, akkor olyan idős, mint az De mindent megtehet, hogy ez kikerül meg. Egyszerűen megalapított, hogy a finn a rendező, nem? A, e, ez nem mond ellent a kettő egymással. A finn a legszerethetőbb karakter, és ő az, akit örökvédettséget élve, semmi bajja nem lát. Ez, ezért nagyon könnyen elvetülhet a rendező szerepet. De az öreg annyira érzem azt a haláltól való félemet, azt a kibernetikáról való gondolkodást, a hatalomról való gondolkodást, ami az író gondolkodása, hogy emellett nem tudok elmenni. Lehet, hogy tévedek, de ezt ide kell tenni. És talán jön egy remek bekezdés, ami nagyon összefoglalja az egész, egész gibson Kézvilágában Kéz világában a, hatalom, a vállalatok hatalmát jelentette. Úristen, tehát ez egy első mondata is lehetne a könyvnek, ha nem az lenne az első mondat, ami... Igen. De hogy a Zai és az emberi történelem menetét alakító múltonináciai cégek már meghaladták a régi korlátokat. Ez olyan, mint ha... A Matrix népben Ha Ghost in the Shell első mondat. Igen. Ghost in the Shell első mondat. Nem csak. Nem csak. És ezért nem első mondat, mert ez egy random... bármely sárkányos SMG-es... Ez egy kiberbank történetnek az Mi első van. mondata. Mi Ezért van. nem ez az első mondat. Eleve organizmusnak tekintve már szert is tettek egyfajta halhatatlanságra. Ez a halhatatlanság szemben áll az askúr halhatatlanságával. Érted? Az ajobacu, ami külön lény, már nem megölhető És és mindenről vissza a fészek, de vágyatok. Ez az nem lehet lefejezni tucatnyi csúcsvezető Uh, Ez van egy ezt a már nem magad a szöveg, hogy mondjál mindjárt egy, egy, egy, egy számot, nekem oldal a számot és megint beleütköztünk abban, hogy nem ugyanaz a kiadás alójában. pedig uh, idefelé hallgattam, uh, szép Los Angelesben vannak nagyon nagy uh, golf, uh, Pályák. Ezért, golfpályák, amik uh, történetileg, ebben legalább háromszínnyi csalás van. Úgy adóznak, mint hogyha annak a területben a golffajalan legcélszerűbb hasznosítása. Átlagméretű a 72 játékosot kiszolgálni egyszerre. Kiszámolták, hogy egy hogyha ilyen kiasználtsággal tudna működni hogy egy kosárpálya, akkor, az, akkor egy átlag meccset 30 hektáron kéne játszani, hát. stb. Lényeg a lényeg, hogy úgy van meghozza a törvény, hogy ha az elmúlt 40 évben, 68-ban hozták az aktus törvényt, nem cserélt legalább 50 ban gazdát, akkor van közül a ez az adózás. Ezek ilyen equity alapú dolgok, tehát a tagok a tulajdonosok, és sikerült még egy hekket berakni a rendszerbe, mert sosem volt olyan, és tézeusz probléma egyébként, hogy 50 000 000 mennyiségű mennyiségült, ahogy volna ki benne, tehát a létező öröngdébb adócsalás az az, hogy ezek nagyon olcsón ö, azt hiszem, 9 milliárd dollárra mondták az égnek a területének az értékét, hogyha a simán adják most a szabadférc, és felhúznak rá de felhőkarcolót. Én és ehhez 90 millió dollárként adózni per év, hogyha normálisan számolnak, ehhez két kézthézereket befizetnek a, a park után, ahová 72 darab ember jár egyszer játszani maximum, e, és mivel ezek fehér emberek ezért Ja. Ezért ez jól működik. Na, az zajbacu egy kicsit ilyen, mint egy gófpálya. Igen, Ugye ez a logika e, Ezt írja. E, De a Tessier Aschul nem ilyen volt. Kéz a cég alapítójának halálában is kiérezte a különbséget. A Tessier aszkul atavizmus volt, klánküvöle. Visszagondolt az öregember szobájának bemocskolt emberészségére. A felhalmozott kacatokra, a papírtakos régi hangramezek rongyos gerincére. Egyik lába csupaszom maradt, a másik bársony papucsban. Annyira életszagú ez, annyira benne van. Nekem annyira, annyira egy anémik Ez az egyik, hogy valóban voltál. Tehát ez a kép, tehát ugye nem véletlenül nincs film, ezt már nagyon sokszor beszéltünk erről. Még talán képegény sincsen, de úristen, én el tudom képzelni a szagot. El tudom képzelni, hogy milyen volt a lambéria. El tudjátok képzelni? Egy ilyen bársony betétek voltak benne, ez egy nagyon ritka Art Deco őrültség volt, és kurva drága. A képregének egyébként az első... Milyen Bordeaux. Bordeaux. Első fejezete megvan. De akkor még azért, akkor még lent vagyunk, hogy a barbánsz könyű. Igen. Igen. De annyira a 20 évek, vagy annyira a biosoknak a belső világa, ahogy emlékeztek a biosokra, tehát a repture a Rapcsörben van egy pálya, amikor elmész a Leonard meg Megvan, ez a pálya. Ez az a hely. Az a hely. És nem véletlenül. Tehát vagy a repör írói azok ismerték ezt a könyvet, és ennél nincs jobb szügye a világon. Tehát ez a 20- éveknek egy olyan atazmussal, ha már itt használjuk a kifejezést. És tudjátok, miért fontos ez nekem nagyon. És a Bordó parcsúrós Mahagoni keret foglalja. Mahagóni keret foglalja körbe, pontosan, és a függönyök semmit nem rejtel, tehát nincs mögöttük ablak. Igen, Azt igen, érdemes igen, tudni, igen. hogy ez nem egyszerűen egy hely, ez valószínűleg a Gibson kedvenc hely. Tehát ez a, ez a sujet, az neki nagyon-nagyon bejön. Ő ezt, és sokszor elmondja, hogy ez az a kor, ami, ami különösen passzol az ő kis világához. És a Tessia Raskul, akinek egyik lába csupasz maradt, a másik a itt él és itt hal meg, a krán kövület. Azért, azért mókás egyébként, és akkor menjünk vissza a szerzőbe egy kicsit, hogy ha még hozzászámjuk ezen a haláltól való félelmet, ami a Viszitéri Momentum, vagy ami a lényeg -e. egész, egész könyv erről szól, a haláltól hmm. való akkor, És ez rendben van. Akkor, akkor, akkor ebből a dologból Gibson most uh, tökéletesen kimászott. Hát, uh, és nézzek, abszolút én városi figura. Várjál, nem. Itt most csak meghalt egy ember, aki az ő teste volt. De... Perceken belül kiderült, hogy az, ami a lényeg, az tovább ment. Egyrészt igen, de a második, amit mostanában csinál, Aha. és amikor egyébként a, a, a patronalika menősor után lényegében átváltott a divatba, Aha. mint a, a kortás fő főerejében, vagy magyarázó valamébe, igen ott, ott megpattant ebből a, ebből a jövőből, vagy ebből a megközelítésből, amúgy ügyesen. É, de a perifériában egy egész második volt. Uh, igen, de a periférió után jött ki még William az a cifőt. Tehát a, a perifériót írtam megint Science Fiction-t, igen. És közben egy másik Science Fiction-t. A oh, periféria én nem tudom tehát nem tudom Jó, hát arra már később. Hm. A, a másik ilyen hely az Julius Dénnek lehet a dolgozószobája. szobája. Így van, és, pontosan. És, és, köszönöm. És ha ne felejtjük, ott van egy írógép is, amit soha igen. nem tudott összerakni. Igen, köszönöm. Ezek nagyon... Sőt! Nagyon jó! Nagyon jó, amit mondasz! E, nem ebben a regényben, hmm. a finn barlangja mennyire e, e, mennyire nem e. lesz. Az mindjártalán e. nem, ez az, az a legmogjelenem technika. Akkor mondok egy nagyon fontos dolgot! Finbarlangja finn barlangja legolcsóbb ezek közül. Jürüz szobája a Vanavi szobája, ez meg az igazi. I hát ennek volt pénze. És mindjárt kiderül, hogy milyen pénze volt, és mindjárt kiderül, miért mondom ezt az egészet. El kell jutnunk még egy oldalt, és akkor kiderül, hogy nekem mi a kulcsának a regénynek, és miért gondolom azt, hogy ez itt de addig még van egy ja, kasszok. Akkor nem azt mondom, amit elkezdtem, hanem egy második. végig, hogy elkezdett mozani, hogy ez, ez a sabály, a szabály, uh -huh. a baldainós a bársai berakásos uh -huh. a lambéria, meg minden néphejemben azért, hogy már halott állatok, kitönött fejei, Igen, amiket pontosan. szintén méreg drágám. Tudjátok, ha van ide. még ilyen hely? A hotelben, a, a Hotelben, az a érőhisztoriban. De hogy e, a, még valami... A valóságban inkább William Hirsten a tudom hasonlítani Rózsadinkó. Na, igen. Na, igen. Nagyon jó, igen. Nagyon, jó. Igen. nagyon jó. Enélkül nem lehet ezt a regényt olvasni, hogy azt nem ismernél. Szaladó. E, Szaladó. E, e, szaladót nem lehet mellé te, e, tenni És a másik az, hogy a rendetlenség mértéke az valószínűleg ugyanolyan, mind a három helyen. Persze. A dinnél dín, talán van még legnagyobb rend, de hogy a, a finnél, tehát ez a... E, a felhalmozott kacsatokra, a régi hangnem ezek röntgenek, igen, szereti a tárgyai, ezek egy nem csak az DIN tudja, hogy a kerültek, igen, ezek e meg spurt nem, nem halmoznak, a másik, igen. ezek halmoznak, ez állat az érdekes, szó szerint, és, bocsán, szó szerint állat is, mert ugye ez állat mihoz, mondja, hogy ez egy állatírász, gyakorlatilag ez a halmozók, halmozók, halmozók, Én imádnék a élni tehát ez, ez ugyanaz a rendetlenesség, mint ami a sebastian van a robotjai között a, a igen, És igen. Uh... Ez nekem már megvan, csak nem ilyen menő. Igen, igen, igen. Igen. Ez, ez igaz. Ez igen. igaz. És, és úristen, régi képtagényeket is látok ott. meg régi zsűlven könyveket, egymásra hány egy van, meg egy gramofon van valahol biztosan. Ő, tehát ez a botpénze is megtehette, hogy a télakhoz levadást az utolsó. Figyelj, ezeknek annyi pénze volt. Ezt mondom, hogy. Hogy azt, mindazt, amire gyerekkorában vágyott vagy ja, hogy el most Akkor azt ő megszerezte. És elhogy a magának Igen, aztán meghoztak fedex e Again, a, a naptercskázó és nem tudom ki Vagy ha igen, akkor az meddig játszott. Hmm, FedEx, bonitékuk vannak az ágyalap, félig berúgva. neki, nem tudok semmit, de... Mindig is jó, beszélünk volna yeah. jó? Helló, helló. Na, és a... Na, szóval ezért, ezért nekem egy, ez egy gyönyörű dolog, de menjünk tovább, mert valami egy nagyon fontos bekezdés, és utána visszatérünk erre, csak ezt nem akarom kihagyni. Wintermut és a fészek. A kikelelő darazsak iszonytató látomása, a biológia gyorsított gép fedvele. De vajon nem inkább a szupra illik ez a kép? Netán a jakuzákra, akik egyetlen hatalmas szervezetben, kibernetikus, Memóriákkal Me tömött, kaptáraikban őrzik szilíciumban kódod dns eket úgyis a Ha Starlight a Tessier Aspull vállati arculatát fejezte ki, akkor a Tessier Aspull épp eszerős volt, akár a vénember azonos félelmombocokkal gabajodott, belengette a céltalanság ugyanolyan furcsa érzete. Ha a család átalakult volna azá, amit elterveztek, idézte fel Molly szavait, de Wintermut azt mondta a nőnek, hogy nem jött össze nekik. Ebben minden benne van. Tehát a család az egy olyan ív volt, ami, aminek nem volt más befejezése, mint a mint AIK. Tehát, és erről szól az egész könyv, hogy az AIK körülbelül itt egy ilyen részt ki kellett hagyni, mert ezt a Turing rendőrség ellenőrzi, és innét át kellett jutni ide. És ez az kellett, hogy az öreg meghalljon most, az az kellett, hogy a Wintermood itt találja meg az embereket, az a profilok kellettek, a kész kellett, a portó kellett. Kellett. Csak az egymillió darabos puzzle, amiket a jó sincs, hogy mikor raknak ki. Egymillió darabos Sadokur? Talán. <gül> <gül> Még És akkor hozzuk be azért megint a, a dogmát, hogy nem tudjuk, hogy hányádámba kerül hogy ideg eljussanak. Igen, ezt, ezt mondtuk régebben is. Hogy? Hát hányszor próbálkozott Wintermuth? Ja, Vagy akárki már? mondani, mennyi ég támzott, hány iteráció volt benne, hányszor ontott már. Uh, amit én még felhoznék ide, nagyon érdekes, főzés, és talán itt egy kicsit, -kicsit csatlakozik is, a doktor Aviator. Ott ugyanez meg a mega cég, ami a tőzsdén megmozgathatatlan hatalommá vált, és aki részvénybírtakol, az onnantól kezdve kicsit isten abban a világban. Az annyiban más, hogy az a... Uh, 70-es évek uh, amerikai baller uh, kapitalizmus kritikája. Ah, és hogy nem uh, uh, tudott szárga szökkelni a levet. Megírták azt a három könyvet ebből, uh -huh. És Amerikában kapitalizmus kritikát csinálja, ez nem egy egyszerű dolog. I uh see. -huh. Na Mh... tovább a támadás. Uh, ehm... át a égem. Uh, Megöltük Kortót, igen, ez már volt, igazából ez volt az előző szöveg, most kell ide. Igen, szakadunk a hakat -e a jégen ezzel. -rel. Igen. És csak zárójel, e és a triaszti kocsó miatt jutott eszembe, nem sem a vagy kocsó miatt, ha? hogy basszus, amikor a mesterséges és az agykártyád a kibertérben rágyújt, Aha. az, hogy mennyi a durva kép. Uh -huh. Kész kéken boldoló fűcsot a kibertérben, a Finn rágyújtott párták egyik egyikére. Uh -huh. <gül> e egyébként 11 minden műlt van ott. Jó, akkor a következő részben jön egy, e, e, e, e, jön egy rész, amikor Finnnel beszél a, e, a kész, megpróbálja megfejteni. Ugye ilyen csak, e, ilyen csak a regényekben van, a életben nincsen, vagy életben is próbáljuk megfejteni a világot, de azt, hogy mi tölteni közöttünk, arra nagyon kevés hatással vagyunk. De, hogy, eh, hogy itt most egy fejtegetés van arról, hogy Finn hátra tudja a megoldást, Wintermúlt mit csinál? Wintermuth azt csinálja, hogy, eh, hogy megpróbál megszűnni létezni, hogy valami más legyen, tehát hogy beteljesíti a feladatot. De menj, ez, ez a Finn itt maga, igen. mert azt mondja, hogy a számítás minimális minimális volt ja, arra, bocs, hogy Molly beszámol S-pultávazási nagy jelentébe, igen. hogy felvette azt a alakot, ami a, a legkevésbé irritáló. Igen, a fint. Igen. Ja. E, na, de most jön egy olyan rész, ami számomra a legfontosabb, így a 174. oldalon. E, megyünk tovább, tehát Molly, Molly megy a... izében. Molly megy a... ...rendszerben. Molly most elrasított, talán azért, talán mert már közelének érezte a célját, vagy talán lába terhein akart enyhíteni. A fájdalom kezdte átrágni magát, az endorfinon olyan szélgíteni megfogalmazás, holmi tünetként, amiről a férfi nem tudhatta, mire figyelmeztet. A nő nem beszélt, fogait összeszorította, még levegővétele is gondosan ügyelt, mint a sportoló egyébként. Számos érthetetlen holmi mellett haladt el. Ez nagyon fontos. Számos érthetetlen holmi mellett haladt el, de kész kíváncsisága már tovább tűnt, nem érdekli, mik azok. Akadt például egy szoba, telekönyves polcokkal, vászon vagy bőrközése középésed, sárguló papír milliónyi züzegű levelével, a polcokat számok és betűk rejtelével ellátott címkét tagolt, tagolt, tagolták. Ez egy könyvtár. Aztán egy zsúfold galéria Igen, ez borhez. Aztán egy galéria következett, ahol Molly közömbös szemein átkéz, egy cserepekre tört, formaszatos üvegtáblát bámult meg. Molly tekintette automatikusan végfásztált a ráöröselt résztáblát is. La Marie francia van. A nő odaúlt, megérintette a tárgyat. Mestégyességes körmei megkoppantak, a törött üvegalkotást védő, létegelt, legszálllemezem. Láttak valami bejáratot is, krombetétes keregdet fekete üvegajtókat, amelyek nyilván Teszi Raskúr királyi tippelbe vezető utat rögzítették. Tudjuk mi ez a műalkotás egyébként, vagy nem kell hogy Nem kell megúgnizni, mert én pontosan tudom, és azt hiszem, hogy ekkor olyan, vagyunk, mert nyilván is tudja. Tehát az van, hogy állati kicsi azoknak a harmaza, akik ezt a, tehát ez a bekezdés nem lett volna, és ez az egész könyv, hogyha Gibson nem ismeri az Avangárdot annyira, amennyire ismeri. Mm -hmm. És ugye emlékeztek, hogy a Bigend az például ifen Lane van, ami azért lehetséges, mert Bigend anyja anya a is volt, és jól ismerte az Avangárdot. Komolyan, ez tudjuk. Van. A könyvben. Mm. Uh, De van uh, Eve már van egyébként uh, Média. 84-ben? Oh, 84-ben is, hogyha vagy. Aha. Hogy uh, a simán berendelje az e blue az e blue az e blue nak még az e plan van. utalásokkal az összes könyve, helyen elhelyezett művészeti utalásokkal, mert a Gibson a értakordás művészett a modern művészetel. És kiválasztotta a modern művészetnek azt a doányét, azt a főemberét, aki nélkül a modern művészet nem lenne, és akinek ide fölhúzolták, és itt a pénz jön be, a művét, fölhúzolták, e, nem emlékszem pontosan, hogy hol van, aztán Filadelfiában, Filadelfiában az űrbe. És egy teljesen lejellegtelen helyen úgy megy el mellette, mondom még egyszer, mondjuk közömbös személy lát kéz egy cserepekre tört, pormaszatos por, por üvegtáblát bámult meg. Cserepekre tört. Cserepekre tört egy üvegtábla, Automatikusan a a tett résztáblát is. Egy ekkor a beszélünk. Francia szöveg. Köszönjük. A nő oda köszön. nyúlt, megérintette a tárgyat. Mesterséges körül, megkoppaltak a törött üvegalkotás, védő rétegelt, lakszán Nem tudom, mi az a lakszám. De egy valamit tudok. Amiről itt beszélünk. Az nem akkor tört el, amikor feljött az űrbe. Ezt valószínűleg hihetetlen bonyolultan feljött ide. Ez egy olyan műalkotás, ami hivatalosan törött. Tehát törötten adta le a művészt, miután 40 éven dolgozott rajta. Egy olyan művészről beszélünk, aki megcsinálta a világ egyik legismertebb művét, majd eltűnt 40 évre. 40 év hallgatás után kihozott egy dolgot, ami ez itt, a itt van. csoda mindjárt. És ezt a dolgot, mondjuk egy etköcsögölés Igen, <gül> ez a, a dolog, ez a gipszának a kedvence. És ezt ő ide felhozott. Tehát a regényben ez ide föl lett hozva. Ugyanis az ember, aki ezt az egészet csinálta, az a modern dadaista művészetnek a csúcsa, Duchamp. Ez Duchampnak a főműve. Hmm. A nagyüveg. Úgy hívják. Ő csinálta a pisztárt. Így csinálta a pisztárt. Így van. Ő csinálta a pisztárt, 40 évre eltűnt. És 40 év után előjött a nagy üveggel, ami már akkor törött volt, és mindenki akkor azt gondolta, hogy ez ilyen 70 valahányban volt, hogy ez a művészet. Csúcsa. Tehát ennél nincs folyem. Ez a, eh, annak az értelmetlenségnek, hogy a Disán mindig a művészet értelmetlen fogalom, nem szabad értelmezni a mi kereteink között, filozófiaként kell gondolni, de hanem semmiszte ki a filozófia a művészetet, hogy erről szól a ősivák. Eh, az ő. Áraszpoétikája minden, minden a nagyüvegben van benne, tehát egy is, az egész úgy értelmetlen, ahogy van, hogy a nagyüveg is értelmetlen, a, a mennyasszonyt levet, a vőlegényei, vőlegényei levet köztetik a mennyasszonyt és ez a címe a műnek, a címe, ez van a táblán is, és a, és ennyi, kettős, pont, pont, pont, az, hogy ez ott van, és Móni semmi máshoz nem jön az egész futbanhelyen. Csak ez nekem azt ézeni, hogy a kedvenc műalkotását és erről erről hogy neki üdvsem a kedvence, kedvenc műalkotását ellensát hogy bele legyen, mert ő az ez öreg astó. Egyébként olyan, tehát hogy, ugye, hogy ez a kéz megy el, már nem is rendszerezi a tárgyakat, pedig hát Gibsonból az inventória az nem állt és ez és tényleg olyan, hogy, hogy a szanadó terményben holyongunk, és szinte várom, hogy ott van a üvegtábla mellett egy számú rajta a rózvatt felirattal, rajta a tudalhámon szállja a keresztbe, és ennyi. Nézd, a dolgok egyik értelmes rendezési módja a Wunderkammer. Ez a világ Wunderkammera, és egyébként azt írja, hogy atavizmus az egész téja, tulajdonképpen az egész világ itt van. Tehát ha nagy üveg itt van, akkor minden itt van. És azt felhozni, értitek? Emlékeztek, hogy a vasti épsőt felhozták Párizsból? Az is drága lehetett, nem is nem. Tehát ezt úristen, ezt felhozni, ezt felhozni és elvinni a legbelső szentélybe. Tehát innét egy szobára vagyunk a végétől. A másik? Már három-négy beszélgettem egy velem szembe technológia felé optimista, Csávóval, Kering Kelly volt. És ő találta azt mondani, hogy nem hát sok mindent meg lehet oldani, igen, akkor majd az amerikai drágsofőröknek nagyon szar lesz. Uh -huh. De hogy abban mindig gondoljunk ilyenkor bele, hogy a, a, az AI-s megoldások, amit annak nevezünk abban nem menjünk be, hogy ez most mennyiben intelligens és mennyiben nem, az, az mindig a hatékonyságról szól. És hogy cserébe, ami hatékonytalan dolog, abban az ember viszonylag hosszan sokkal jobb lesz. És ezek egyik a művészet. Mondok, hogy még bennedek kell lett. Többször láttam még ilyet. Hát, köszönöm. Azt mondtam. Most a pén ne... ez, ez a Q-n megy, megvegye bennem. Ez furcsa, hogy ha hamarabb nyílt volna, többet beülünk itt. Ja. Annyi csinál, hogy az előző helyünkből én high class cocktail bar bár lett, ha már hm. nem jövök annak menni. Pedig a festmények a falon. Igen. Egy-két fotón már, ahol az egyébként beszállték a... Az a helyzet, hogy nekem ez, ez a bekezdés a könyv 150 de gondán sokat elmond arról, hogy ki, miért és hogyan akartál ezt megépni. Tulajdonképpen a Gibson értelemben az emberiség lényege itt van. Tehát ami az ő kis világát Hozza, a, az a az itt van ebben a Vida és itt, itt szűnik meg a régi világ és az új világ, amely a Zami világ, az itt kap egy új, új játékost, ugye nem sokára tehát egy teremre vagyunk attól, hogy megszülessen az a dolog egyrészt igen, másrészt annak az új dolognak a versenyképessége és először a következő két regény az legalábbis kérdéses még valami, ott van a Virek, a következő regényben ja. a Virek, a életét adná, hogy neki meglegyemézi a Igen, mind a három regény különböző... Nem, a különböző... nem, de... Hát, igen. Különböző azt nem, típusú zsákóczákra a hát Az s egy, egy rendesen működő zsai képest hirdetlen módon... Egy magyar állam, igen, tudom. Igen. Köszönöm. Ennyi. Egy társaságot mondtam volna, de a Nem Az a helyzet, oké, hogy a jó indulat volt. Az a helyzet egy azt az, az a beszélgetést, hogy a tunéziai állam letiltotta a Arab Tasz azokat, akik Facebookon ezzel foglalkoztak. Mire a Facebook letiltotta a tunéziai államot. <gül> És akkor az lehet, hogy a adott, mint a, mint az a jobban szug, ebből a beszédas államban. Uh, Egyiptomból úgy hoztak ki, adatot, meg információt, meg híreket. Hogy volt egy, egy olyan internetkapcsolat, amit senki nem gondolta, hogy jól leszedni, Aha. ez a tőzsdéjé volt. Aha. És miért volt két informatikus, aki azt mondta, hogy akkor a, a tőzsde drótját még erre hogy csak megvan volt kifelé már vállaló ide. Ez pont gibsoni. Azért gibsoni, mert egy marokai műholdon keresztül, e, ír e, metrologi információba kódoltuk bele a titkos Mint e, Az, hogy mi ezt a mostani találkozónkat Facebookon beszéltük meg az gibsoni. A Sterling. A Sterling, mi A, a Sterling. Ö, Mi a különbség? A... Gibson sokkal harder-esebb. Hm? Gibson sokkal harder nekem mm -hmm. az. Nem csak az... Uh... Szar ezt kimondani, Gibson optimista. Nyíltóan az lett volna, hogyha van egy közös postafiúk, oda valaki beteszik, hogy mai ekkor és ekkor itt és és mindenki szépen ez ez a... A Sterling szerintem az alapmagyarázó alap elmélete, az alapelmélete neki a... Egyrészt a legisztálice történetek, a, aki mindig tudja, hogy a világnak a melyik pontján milyen termékkel kell zavarosban halászni, a másik pedig a, a, a favelaség és a Gotik high technek a szembeállítása. És hogy jól alakul a világ, akkor mi, mi a favelaségben vagyunk, ami nem jó, de a kevésbé szart kimenetel. De a a. Van az MP3, és egy gazdag, vagy akkor is meghalsz között. Akkor már legyen van az MP3. Meghalljon, meg ugye, fogunk. Igen. Na úgyhogy nekem ez, ez, volt, a, ez volt a regény csúcsmondata. Ez én még életben van egyébként, rivéránk, ugye? Nem, Igen. Hidegó, nem, hidegó. nem, nem, nem, nem, nem. Most fog belemenni, belemenni az utolsó szobába. Igen. Utolsó szobában, és utána ott fogunk Hidóval találkozni. Tegye fel a kezét, aki pontosan el tudja mondani, hogy milyen medence van az utolsó szoba közepén. Hát egy... valami kirobbantod Beton? Nem emlékszem, meg kéne találni. Tudom. Igen. Ez valamiért feketebb az alt Nekem meg nekem meg rád deko medence. Itt van minden, te jó Isten, de még mennyire. Csak, de csak szóval az Érdes gyönt a zónájá, írta meg véget, és felváltatta valami, amit kézzelőször egy tömök, tömör sziklába rabantott a durv faló a lagótnak ja. De hogy innen mi megyünk tovább. Milyen az, az az a az a lagót palán az, az az utca, etőt, egy mit keresni egy, keres egy szikla fel, egy istenvertő üreállomással, ha már itt járunk? Ez lesz túkik. Exelium Sport is. Már felvinni is. Is. Fridzsén, a lakosztája. Az, hogy valami, hogy ingyot életési, ez kurva sokat. Egy Egyébként, a világban nincsen, messze autóval é, És hogy itt már... Ez egy. egy. Bassz. Telefonon meg kell jövő nézni. Ó, bazd meg. Ez nagyon durva. Na. Jól vagyok. Róval. 20-ben lence terpeszkedett. Magyarország tehát a padon itt, itt, ott az egykori útvesztő derék magas, csakos peremű falmaradványai meredeztek. Tehát ilyen antikos az egész. Nem itt annyi, hogy tényleg a... 10 méterre a lépcső a térség közepén szögletes türkész, 20 bennece terpezkedett, víz alatti fényszorúit képezték a lakókon, aztán egyetlen fényforrását, úristadden 80-as Ez Az annyi, hogy amit, amit, amit, amit, amit, amit, egy. az ha egy, egy Tomb Raider gyakorlatilag. Igen, gyakorlatilag. A kibontasz egy, téglafa, egy, egy, egy sziklafalat, aminek a végén ott a kultúra, aminek a végén bejutsz a, az Isten a Párizsi udvarba. Igen. Na, a Párizsi udvar. Ez az. A végén bejutottunk a Párizsi udvar egy furcsa verziójába. A türkiz úszómedence. A az pontosan milyen szíg? Kék és zöld. Kék zöldes. Nekem Kéke. ez a fontos. Mert amúgy a, a medencét csak kékek. kékek. Tehát az a meg az embereket feled osztani az alapján, hogy minek tudják. Ez olyan, mint a májba, ezt senki nem tudja. Ö... Ez cukor. dioxid cukor. Szín... szennyezve azt hiszem. Ja, bocsánat, volt. A sió kettőben nem vagyok biztos, mert annál külszerűbb. Ez olyan jellegű volt, mint a, amit Precset írt az egyik korongvilág regényében amikor azt a példát hogy e ez kibuknak állítólag 40 ez a, a 40 szavuk, vagy 50 szavuk a hóra, ez természetesen nem igaz, hiszen ezek a szavak ezek jó részt, ahol különböző minőségére vonatkoznak, és ugyanez a törpéknél is így van, tehát a törpének nincsen 50 szavuk a kőre, mert ha eléjük teszel valamit, amit te azt mondod, hogy a kő, akkor ők azt fogják erre mondani, hogy hát ez egy kis darab riolitos bazaltúfa egy kis rodezit beöntéssel. Ha már zöld szín, ez a pillanat, amikor ez ez a, a szobámat, pont olyan színűre le, igen. mint a Windows-i frissítékében Ez a türkész. A gerőjös belül, belülről. A, a belülről, egy igazi art deco Ez egy viszonylag tipikus fülde. Ez egy igazi art deco Igen. igen. messze menni. Igen. igen. igen. igen. A pluszonik, hogy Abba érdekes lenne, abba érdekes lenne igen. belemenni igen. a türkizek a útók története. Tényleg, tényleg, Jövete volt. Kelly, és tudom, hogy egy cél van a föl. Fölvitték. Fölvitték, ez, ez csak egy illúzió, mert ott van a hologram. Én hát még nem tartok ott hozzá. Mert ez a, a Netflix szín, ennek, ez nincsen dúldottan messze a jádéta, stb. Ez, ez ugyanaz a, a marok nyárnyalat. Olcsóan belé a dél? Nem. Csak hogy az, hogy ez, ez a színbel van állítható történet, a történelemben. Igen, a gazdagságnak kell Szemérbekel a gazdagságémre egészen fontosak. És jön a hashmark és az dönekszakó. Már Az járdéval sem tudod megcsinálni. Az, az, az, a, a British Racing Green az nem egy szín. A British Racing Green az legalább öt darab szín, különböző évszámokhoz rendelve. És egy, ö, vers, ez egy rajtszám az autól Orrán Gilson születővel. Rényszer bármelyik komoly festék elúgyítóhelynek a szintdicsitáját, és a mai két érdeseg mindent felcsakolt álm szobal. Jó Istenek! Itt rá tudjuk, hogy Adam szobája jelenleg világos sárga. Nem tudom, hogyan kevertétek ki annól, amikor levettem a portról. Levettem a portról? Leveted a portról? Áh, oké, okay, ez egy-egy fokkal kevés bízdalmas. De ezért, hogy, hogy, hogy, nem... jelent, igen. De, hogy legyen valami... De, ö relevanciája, ezért elneveztük ezt a szintot osztálmásnak. Hát ezt az én színen elmutattam a mérlete szobán. Azt mohitónak hívták. Én simános fenóthányásnak nevezem. És az ott... Mondjuk nem mindegy, hogy mohitóban kezd fel délután most fenóthányásban. De az a nagy szoba ott napjörek. Záromja, egyébként volt egy olyan ilyen... Van, van, van. És ez meg a szindívat. A 90-ösek, a legrégi, a elején, amikor a Crayola nevű... Nem utakozik a legispart... A a gyártó felült az X2K és az Hyper, és kiadott egy sor olyan zsírkéletet, mert internetes színei voltak. Ó, Az nagyon jó. Úr azt meg kéne szerezni valami. Én... Nagyon bokás nevek voltak, mindjárt megkeresem neked, hogy mik voltak benne. Én kell olyan nevetem, most mi tűnik? Ha beírjuk azt a keresőbe, hogy és internet, akkor szerintem... Hát is végezni az előtt nem tudom. Hol nem dolgozom, de szeretlen rá érek. Jövődik, mert is rögt. Én minden második nem dolgozom. Parancsolj! Plug and Play-nal Megabyte Blue. Green.com. ez azért jó, mert így lehet menni a hogy de, sétáljunk tovább, mert a medence mellett vagyunk. Ez a meglehetősen tömeges pont. Igen. Számomra most ez marad, mert végig, ez a És, mm -hmm. és előkerült egy jó rivéra, akit nem tudom eddig, hogy életben van. Igen, el. igen, életben van, itt van, majd mindjárt megölik videó. Csak az először egy még kifejletnek kell jönnie, mint minden gibza a regényben, minden szereplő a végén jó. találkozik. Tehát tulajdonképpen hát, aki csak, vannak. Még, aki még vannak, azok találkoznak. Tehát most annyi vannak, kéznél, és Malcumnak el kell mennie oda. Be kell dokkolni, úgy, hogy fogják most magukat. Erre jut eszembe, Igen. ez a legjobb része, amit uh, őrkény most ne figyeljél, aminek a magyar verziója sajnos nem annyira jó, mint az eredeti, eredeti patoáf-mangol. Amikor Malcolm közli, hogy uh, I Diyard, Rastafari and Rastafari Rastafarian Navy, Igen. Igen. akkor egyébként uh, ott van a pigeon a működési logikája, illetve Sőt, nem is ez egy kreó szerint, ember anyjájávként beszéli. Ez a Hyundai az a... Én Igen. én. Igen, de az mi? Nem az, az én és én, az a mi? mi? Igen, az a mi, mi? Igen, igen, igen. Duplázzuk az első igen. szemét, azzal működik. Uh, Másrészt is egy, egy közeltökéletes kép elképzelően rastafáli érte tengerésztet. Az a hajú az több helyen füstöl. Igen. Már fölmennénk az emeletre sokkal kisebb a hátérzőről. De... A a az nagyon nem csak ja, Oda szembe, Oda szembe. Oda szembe. De Igen. Mert valami esemény le le lesz. Jaj, mert jaj, valami jaj. lesz. Jaj, nem, nem Pedig ezt direkt azért választották hogy ki, mert itt nem lesz. nem volt szívem hogy előtt még egy helyre. vicces fiúk. Ebben a jelenetben elképzelem, a mat a sotganjával, a kis kinyújt és a rövidnadrágjával. jó, hogy akkor megszállunk egyik új állomást. Azt mondjuk, hogy nem beszéltünk de hogy az, a, az egy viszonylag jó meg működő képes, meg egy jövő-jövő biztos közösségnek tűnik egyik fele. A másik meg, mert most, hogy amióta, legutóbb beszéltünk azóta, két év adassózatot csináltak, a az EXPANS-ból, az EXPANS-regényékből, gyakorlatilag azt, amit még csinálnak, azt, azt megkaptuk filmbe ez a belterek nagyjából, tehát ez a zavarjuk-e a Global South-t az űrbe, és pányáztassunk vagyunk gyakorlatilag bármit. Igen, az előre zárja az EXPANS-t előszöktényből, és az előszöktényből, és az előszöktényből mostanáig filmen nézzenek? Úrja, hogy mindenket jövettek. Szabad neki a filmnek. A, a sorozóban megcsináltak azt az ügyes trükköt, hogy... Hogy a, az első kötörben nem levő, de másodigban megjelenő szállakat, előre húzták az elsőbe, és az összes függet egyszerre az legyen körbe. Egyszerűen jó, jobban szerkeztetünk. Igen, ez így van. amit ajánlunk, egy évadot megélt 8 részes miniszterozat az összecsönt. Abban összesen egy évad nyilván. Egy, egy évad van benne, de az egész szörnyelben is. Amíg ti aláhúzogattok, addig elmondom a történetet, elindult a kolonizáló hajó 50 éve az űrbe, már néhány generáció megszületett, megfalt felőtt, átadta a helyét ott, szigorú rendszer van, lottóval sorsolják ki, hogy kik szaporodhatnak, és ebből hatalmas a ünnepség van. Igen, nem, de már az első részben elkezdett sejteni, hogy valami valami az van, és a másik rész elején kiderül, hogy ezek az emberek, ezek nem hagyták el a földet, hanem szimulálják nekik ezt az egész utazást. Ez egy egész, egy meg emberkísérlet. Ez egy folyamatos széria. Valamelyik... Már ez is benne lehet. Nem az első a De okosan megcsinálás sorozat. Három vagy négy. Hmm. Na, nézzük tovább. Ugye itt most, ahogy azt nagyon, nagyon üdvös, a sok történetszál egyre vonódik. Legelebb két történetszálunk volt, vagy három. Ugye egyik a akció a a másik a másik a kivertérben a vírus, a harmadik pedig Kéz, aki mindezt nézi. De ennek a háromnak még össze kell vonódnia, amilyen szükségük lesz egy... Tökségünk lesz egy tetszájna még, tehát hogy még egyszer meg kell hallni a fadisíváknak, hogy azt a bizonyos igen. munkeres jelenetet előadjuk. E Na. Igen. Egy helyen még itt, miután át a baszongalra a 20. része, ha vár neked van lapozó Aha. könyved. De most hogy előttem, hogy e Igen, még pedig az, hogy, hogy van egy egészen hosszú részlet, amíg e szerencsétlen dalfasz, Szintén maximum parasz, de Egy ilyen futók igen. Örüljön igen. Uh, Riviera, egy darabig azt hiszi, hogy ő itt Bármit csinálhat uh -huh. És hogy egyszerre besüli alá uh, hideo Lady Free Jane-t És wintermuth Wintermutat, hát, Főleg Wintermuth-ot Mo már meg van kötözve Molli ott van az a legyen igen, a igen. igen. Én, Igazából innét már azon mulik Hogy a megfelelő adatok eljussanak megfelelő helyre És állokolódjon a Device. Alapvetően. Legcs az a van. Igen. Mit húztál már? Ja. Ez az volt, hogy megtűnt volt a jársz. Az Annyi, annyira ilyen frpg jellegű, hogy a társai a fővöskül semmi nem tudnak tenni. Mikha főzés a legisebbik is a legkisebb, csapatban, akkor csak kell lenni a végén. Ha az a helyzet, hogy én minden gizó legény. Minden össze összeállnak a szálak. És akkor van egy nagy tulminációs, tennel egy epilógus. Tehát, hogy akkor még egy lépés történik. Ez így van. És oda csattan, odaér. Ki még kajátot is. Nem <tis> hát, hát, van neked? Nem a... Nem baj, abban iszáhozhatom. <tis> ja? Még kapsz egyet? Hát én megettem volna. <tis> én. Én... Nem, ez a férte is. De azért de ez, a, ez a mondat, mert ne sigoljunk el a mondat alatt. A villasztre élágy szerkezet, emlékezte magát kész. A villasztre szere... szerkezet. élőgyszerkezet. szerkezet. Jó, hát rendben, ez belefér a atavizmusba, a régi idők szeretetébe. E, tulajdonképpen e, ugyanolyan, mint beizék a darázsfészek. E, teljesen, hát pont ez akart a mondani. Teljesen Miközben a az Aivacnak mondja, az új útípus világot. De attól nem a más szituáció, Zajba, az a nagy hierarchikusabb, a darásfészek az, az, az maximum három szinten, csak amilyen jó voltam. Mm. A darázsfészek mi biológiai képustak az Igen. Igen. Ö, még ott egy hogy, picit, hogy, hogy Fridzsé nem legeti azt, hogy, hogy a kedves papa megölte a kedves mamának az egyik verzióját. Igen. Vagyis legtöbbet is. Igen. És, és nem is ez az érdekes benne, hanem az a mondat, hogy kilestem, amikor megölt az anyámat. Ha jobban azt nem elmutom neked, az ágyban folytotta meg. És hogy a, a rendszer maguktól kaptam. Hogy nyilván uh -huh. Winter Moon küldte el mindenkinek, ezért uh -huh. csatolta, amiben a megfelelő Igen. tringereket. Pontosan, pontosan csatolta, őristen izében nyitottam meg. Uh -huh. Uh -huh. Netszképnek volt a levőzőkök. kommunikátor. kommunikátor. Abba nyitottam meg még amikor a amik voltak dolgokhoz, és akkor egy ilyen izé, kis szarba lejátszottak. Nem csinálkozni a pornografémi, amikor CD-n terjedt. Igen. CD-n terjedt, terjed, basszok. cd Nem volt rá semmi, vagy nem edd semmi, de tudtam, hogy mi van És 720p volt a felkotása. Arra már rá van végszer. 720 ugye? 72. 3 20 240 Jó. 24 megállás volt hát, a 20 percessé. Hát, hát, hát, és majdnem biztos, vagyok velek benne a vas között vélek. Igazából a, a felvételés... Ezek jobbak felvételé volt, ezek Péter Igen, Péter. Felvételés digitalizálása sokkal nagyobb meló mint mivel bármi, amit csinálunk. Igen, így van. Csak elfelejtettük. Gyerekeink még már nem is tudják. Uh, ed, uh, most uh, olvastam a héteni kritikát nagyon elkéső, de valahogy oda-oda a körnek a a körökről. Uh -huh. Ez a több szempontból is nagy bukás volt, Egyrészt, mi a kelet kellett erőltetni ezt a videókazettás vonalat, uh -huh. amikor most muszlengén állt, nem tudja, mi az. Egyem. Ha most mindenképpen videókazettet akarnék kikölcsönözni, akkor az nem lenne könnyű. Ellenben hol lehet videókazettát találni? A bolondiakon, a bolondiakon, a bolondiakon. A bolondiakon, ezt már mondtam. A bolondiakon, és ami szintén a legutolsó, van egy gyűrűt haverom, aki szintén, de hát ő írta. Már egyet rajta. Videólejátszók. A piacon lehet kapni közöttákat, amire kézzel elmélt, vagy Elendelos Samurai. És tudjátok, mennyi el lehet kapni? 100 forint, mert senki nem nézte meg, mert rajta van. -e. Ha nagyon akarod, beszámol négyet. Egyéken csak rajta van. Különökké fel Ebből ebből csináljuk egy random filmklubot. Igen. <gül> oda át menni basszus? Ez a bojtsbornatban behirdetett, hogy a roldok véve a volátok köz. ez pornó, vagy nem. Ez a két kimenetel. Alámondás, hogy a volátokkal benne van a rendszerbe, akkor szétcsipáldalai lesznek. Ami rá van véve. A másik pedig, hogy nagyon sokáig volt Pesten egy videótéka, a James Dean videót egyébként. A film király... most zárt be. És mostanában már az, az elmúlt fél évben. Videóközette már, nem volt csak DVD, én, de de Az volt, is harcos, volt videó. Volt videóközette, és megkérdeztem tőle, hogy miért van videókozott, azért, mert vannak filmek, amiket nincsen DVD kiadása. Igen. És igen. ha valaki nem tudom, én a mondanom a szegény legyéket, de annak honlapban DVD én kiadása. A kózléről, amikor rádió is csináltam, akkor a ilyen eh, fontos tagjai volt, és én a Szent Évszimű filmet választottam ami nem volt meg semmilyen digitális verzióban. Bármikor van. levározolom neked. De de most megvan valeszban. Az az durva egyébként, hogy most léptünk egy szinten, de ugyanaz van, mint amikor a gyúlékony vezős entrát alakú filmeken voltak a filmek, és ha volt egy stúdiótűz, akkor suszpassz, és maradom előtt. Belül... Ha valószínűleg A Szent onnan onnantól, égen, hogy levározoltam valamikor, amikor a Igen. A Szent Tébet egy nagyon kemény férfi film, és Jean a az öreg sitesről szól, aki csak ott tud megszokni, hogy püspöknek átszerzze magát. Így kerül fel a repülőre egy olyan pásztorbottal, aminek az alja a 2019-es kort, És indítik rossz történt. Igen? Ja, a... bocsánat, a gépet eltérítik. Fiatal, a... lelkes A Legbalfaszabb, ugye... Ennyire jó indulatúan az a szólom éveket soha még egy filmben Igen. nem ábrázolták, mint Igen. ezek a, a szerencsétlen balfazak, akik csak egy gépet akarnak eltéríteni. Igen. Igen, és amikor a Tanger a, a külvárosában a menekülő autóval végre a Sikátorba érkeznek, és megérkeztek a Sikátorba, kicsapják az ajtókat, kiszáll belőle a három baloldali teröröstenbe természetesen az egyik nő, és mögöttük áll a két feketébe öltözött gyászláspap, és megkérdezik, Megkérdezik, hogy most mi lesz, és megfordulnak és mert visszafordulnak, ott áll a két pap a kezében a pisztolja, az a érelet, az egyszerűen csodálatos. Igen. Bocsánat. Ja. És persze akkor itt legalább hónapokkal vagyunk, az előtt a Német, vagy az alaszban kinyitják az a borot, és Igen. gyakorlatilag magukra gyűjtöttek a csűrt ebben az egész forradalmasdiban. Isten barmai. Ja. Na. Hava tovább? Egy uh, 1.84-en vagyok, és még mindig előtted a koroldalakkal. Igen. Uh, ahol anyunknak a szerepe felbukkant, hogy ő találtak ki azt, hogy a, Igen. a jövője. Szegény, drogos és a gyermekére nagyon azt asszonyokat a apu, az sodrott az egész ezt próbálta a megállítani, de nem mennek ilyen. Igen. Apám nem tud nem elfogadni azt az irányt, amit a családunknak szabott. Anyám rendelte a mesterség és Integrigenciák megépítését, fantaszta volt, Szimbiotikus kapcsolat képzelt el, el bennünk az emikkel, a céges döntéseket készre kaptuk volna tőlük. Ha tudatos döntéseket mondhatnám, teszélyes sport haltak volna, egy kaptár. Mi pedig mint egységei egy nagyobb entitásnak lenyűgöző terv, stb. stb. stb. Ez nagyon jó. Ez, ez nagyjából összefoglalja, hogy a, mire gondolt a Gibson. Ez egy transhumanista hozzáállás. Ez egy teljesen transhumanista hozzáállás. Hát csak a transhumanizmustól az egész, oda-vissza. És mert a transhumanizmustak egyetlen megoldása van, a testfalandó, de az elme az tovább tud élni, nem a lélek ez, az elme. Ez egyébként, aki nagyon szépen kifejtett, az Richard Morgan a Takasikovács igen, de ott már az egésznek a... Ah, ott színikus Hát meg az utilitárius megközelítése, hogy a, egy komandos kigépezi drága, egy komandos elszállítani valahogy a világ másik oldal, hogy ott izé... HK-val öljön, az drága. Ott egy HK-t legyártani és elsugározni komandosodnak az agyát. És betölteni testbe. Igen, elfakszolunk neked egy killert, adjál a kezébe egy ilyen típusú És mi lesz meg a, a lánya? Ezt meg tudjuk, maradt fantasy állomáson is ennyi. Figyelj, életem. Figyelj, ó, nem nem mi lesz. Figyelj, te szerintem Nem, Megadod, megadod, Nem Nem az nem az a Nem, mert Riviera kilóvi hidegú a ha? nem maradhatna életben. Van az a pillanat, amikor eljutsz a kavégé? Nem tudom. is Közben bejönnek a ég, bejönnek a hajóval, Bedokkoltunk. Mm. Jó, Itt van az, amikor elmennek a bunkerhez. Mindenféleképpen, amikor elmennek, tehát amikor kész, föléved fel, a, ha felhalt, föléved a sziget, azért elmennek a munkerhez, és itt ugye ott maradt, ott magad, a magát a tengerpartonában. A homokos tengerparton a munker mellett egyedül, Én nekem, megmondom ősz, hogy ezzel szolgottam az egészen, nekem ott esett le, hogy itt nem egy nagyon-nagyon jó regény alakció, hanem egy remekűvel. Nálam, nálam ott szokhattál, tehát az egész addig az egész így képzeltem. Ez az ottani hirtas valóságot, mint egy ilyen nyolcban összadikát. És ebben a pillanatban kerültünk át, hogy tényleg nagyon burrakul abszolút szükséges. Igen, mert mondja azt, hogy nem tud nagyon jól másolni, ugye, és ő meg nagyon jól tud építeni. Ha a kettő találkozik, akkor kész, ez is már, akkor elomuskod. Tehát akkor minden, amit veszünk az... Kreativitás még nincs rendszerben, és ez nagyon fontos dolog. A másik, hogy erről az egészről, erről hangulatilag, főleg, amikor ugye kézok marad az enged nekem csak egy egyetlen bölgő eszembe jutni. Ezt ember végig, szóval a rúhamokhoz videszni. És jó, de Elégen. Most ugye egyébként mondtál arról, nekem a avalon jut eszembe, amikor egészen végig. Nagyjából sem lehet megkülönböztetni, hogy akkor most mi a valóság, mi a ö, animáció, mert ugye ugyanazval a szépiakonosú színvilággal csinálják, és a végén a színes jelenetnél. Egészen sokáig azt hiszed, hogy ez most a valóság is kiutott, és megjelenik jelenet. Köszönöm, a valóság szinten, üdvözlőjük a valóban. Tehát ez egyébként olyan, mintha az, amit kéz eddig látna a virtuális hatóságban, az olyan lenne, mint ha a Commodore Catalina es grafikáról hírtán átváltan a módikára. Igen, ezt mondtam. Na? Ezt mondtam, az ezt mondtam. Ja, jó, oké. Okay. Nagyon is elgondoltam. Jó, megérsítettük egymást. Igen, kéz nagyon hoztam bele, bele szakad a ébe a Wintermute-ba. Amik, ami kicsit hiányzik ebből a szövegből, nekem ah, most, hogy tudjuk, hogy mennyi idő telik el. Mi hogy, hogy tudjuk, hogy mennyi idő telik el, amíg kéz a tengerparton bassza a amiből, amiből csak melkamnak a dabja hozza ki. Hát a melkam észreveszi, kéz lefagyott akkor ennek legalábbis perceknek kell lennie. Melyek, ha 5 percet mond, kéznapokat tölt benne. Meg, hát ez. Ez annyiban érdekes, hogy aztán a, a harmadik kömbben jutunk el, abban ott van beleragadva, nem is beleragadva, nem akar kijönni valami Alefbe. Aha. És ott a csávból, aki egy van rákat, és Alefben létezik. aha. aha. Jó, akkor ez két gondolat, egyik csak a Takessi Kovács ő, ő, trilógiából, a második része, amikor a bülhajóval utaznak át egyik bolygóról a másikra, és úgy döntenek, a, az átjelt szaladságok és a miatt, hogy inkább ezt virtualitásban töltik, ő, a, a utazást uh -huh. és akkor így, hogy nekik a mit, három éves út az két hónap meg fog tűnni, és akkor ők ott vannak. A... már most csaptait hogy mindig vidékünktől tovább. Peti, merre vagy szobékben? Na most te gyorsan 내려koztam a 211-be, amikor megtörténik maga az esemény. Jó, most közben elöljük meglövik إذt. Mэлkama. Elöljük Rivérát. És bejutunk közepébe. És jajtsák küldjuk a kuangot. Igen. Hm. Hm. Hm. Itt, van, itt van az, amikor a terminálnak elmondják a kódot, egyébként mi a kód? A veddaszabadól vagy? Vagy pedig a hercegi palatamant tovább. A hercegi palatamant tovább az a kód. Igen. És az az érdekes, hogy ezt meghívja egyébként sokkal korábban a szöveg. Igen? Sokkal nagyobb, másfél oldal, másfél Igen. nagyon sűrű oldala. Igen? Pap, uh, pap, És egy őségek történetított kézes egy királyról, aki érméket rakott egy kockán megkettőzött összeget. Igen. Ez a, a klasszikus uh, saktkosszízes történet. Igen. És uh, a kódehez képest az, hogy a herceg palata, hercegi palota és egyre kisebbet, A egy és van továban, az egyik 60 egy hatvány a másokény logika. Igen, Igen, De éppen elég, elég párhuzamos. És akkor itt, itt van az, hogy elszabadulnak a... Tehát meghal, meghal neuromancer, neuromancer akinek az utolsó esélye az volt, hogy a parton hagyja kész. Meghal Wintermute, aki a Finn, és léptelen egy új dolog. Neoromancer miért nem akar meghalni? Valószínűleg úgy volt kódolva, hogy nem akarja meghalni. Ezzel is. Tehát azt szoktam mondani, hogy a másik törvény. Egy, a másik Egy robotok a másik törvénye. a másik az, hogy akkor sikeres egyed, hogyha magas falakat hág hágát, ahhoz, hogy létrejöjjön. Minél nehezebb bejön, annál erősebb lesz. Ezért normálisztának keménynek kell lennie, mert az internetnek ne tudjon csak őt bejutni. Azt így hogy a robotokat törvények van sem fogjuk leprogramozni. A varogság a minek Viszont mi bajik most képítenek, a sem tudja, -e, hogy most mi a mellett. Nem mondja. most az a mellett, hogy tegyük egy szöveg, mondjuk marketing szöveget, jelme elállni. Csó? Harmadik marketing szöveg. Két aji van. Az egyik ainak az a dolga, hogy próbálja meg értelmesnek tűnő szöveget jelme elállni. A másik pedig az a dolga, hogy próbálja meg megkülönböztetni az aji szövegét a tényleges emberek által ért szövegektől a játék akkor én véget, amikor a második aki már nem tudja megtömböztetni. Hát megírták a Turing a et számára. <gül> Igen. Hát ez az az egy jó játék. És ugye ez a és most ezzel túlboznak fel egy csomó hogy így két AI van, hogy az egyik AI csinálja a dolgot, a másik meg megpróbálja megtömböztetni egy megserséges És amikor már nem tudja megtömböztetni, akkor így végez. <gül> hát a közmédia közlövény nem egendem <gül> mindegy a játék az össze. De mi butaságunkra... Na, még egyikor amit akarok itt kiemelni, ami nagyon fontos... Van egy csopak majom bezárva itt szobába, megtörténik a kolyi tűzés ebben a megtermékenyező rény, ugye akkor a epidóbusban jelentkezik. És azt mondja, hogy a saját fajtámmal beszélgetek, de hisz te vagy az egész dolog. Magaddal beszélgetsz? Vannak mások. Már találtam is egyet. Még 1970-es években, ez azt jelenti, hogy mi nem az években vagyunk egyébként, a nyolc éves időszak alatt rögzítették az adás sorozatokat. Amíg én nem voltam, persze nem volt senki, aki megértette volna, persze senki, aki válaszoljon. Mondját jönnek azok a jelek? A Kentour rendszerből. Ó, sohajtottak két kéz. Tényleg, Francon, Francon. Ez azért nagyon érdekes, mert itt csapunk át igazi szifibe. Tehát ez az a klasszikus szify, amikor vannak így, idegenek, idegenek, meg színes idegen meg megmondják nektek, hogy vannak idegenek a tényleg? frankon kb érdekes adás van képben íde szarja Möf, és, a édegelek vagy éjszakák és egy két dollár a rossz papjet választottak, a gyerekek az ez kudvehig vagy hosszú hmm. két dolog hosszú ami érdekes a és itt a az egyik hogy hogy erre itt egy ilyen ok mi ez a a klasszikus kontaktörkényt hogy felvesszük kapcsolat és akkor próbálunk valamit megtanít uh, ez uh, Nekik futott egy falnak 20 évvel a legény megjelentse előtt, ami... Ez az egyik. A másik az, hogy ő itt egyből bedobja a legnagyobb lapot a pakliban. Uh -huh. Azt, hogy idegenek. És ebben, ebben Kraszkus-Szenet a avancsál vissza. A másik az, hogy én konkrétan megjelenek előttem az idegenek. Tehát lejön egy fog. Ti nem vagytok ott. A külön, akkor majd kérlek, oda sokkal majd a bentre. A... Kiszállok bele a kiszöldek, kiszállok bele az zöldek, mit csinálok? Uh, hívjam fel, keltett, hogy a legutóbbi játékomban felültett ön a teizem, csak akkor már csinálom. Érted? Tehát körülbelül ennyire, ennyire figyel oda. Uh, Keressünk a Google Translate-ben az idegen, de nincsen. Igen. Mondják, hogy meg vagy bassza. Itt ragadnám meg a. Figyelet, nem, azt mondom, hogy nem érdekli. A, a idegeneknek van két perc, csak keressen rá Google a Google-ben a Keribiszom húsból vannak című novellájának, Révi novella, másfél oldalt talán. Figyelmet. É, és abban van, hogy két idegen beszélget arról, hogy találtak valahol egy jelentéktelen rendszerben egy civilizációt, ahol puszból vannak. Nem áll. És akkor így veszik végül, ez a, már mint, hogy ez már hogy a fejlődésük első szakszava. Nem, de folyamatos húsból van. Nem áll, és gondolkodnak. Gondolkodó húsnak ne vicceljél, Húzza. és hangokat is adnak ki. Igen. Hogyan? Csak a húsokat. jó, jobban, bazd meg, ez már tényleg egy kicsikét fáj, szik. És akkor a, a végén van ez, hogy ez a mi, mit csináljunk velük? Hát most a hivatalos véleményemet kérdezed, vagy a nem hivatalos? Mind a kettő. Hivatalosan fel kell vennünk velük a kapcsolatot, nem hivatalosan pedig értem, nem történt, semmi nem jelentjük. Uh, Peti, de, de, de, de jött valamilyen kent organikáról. Mindezhet, a vagyunk. Milyen bekapcsoljuk azt, hogy milyen távolságról beszélünk. És azért a Villa is viszonylag lassú súlyra két mentünk fel. Igen. Azt, hogy mit akar csinálni ez a terem, mi. a legfeleslegesebb dolga az egész regényben az, hogy akkor kommunikáljunk. Figyelj, de bedobja az adóra azt, hogy a világ egyetemet. Tehát egész Matrix-ezen törpöl hogy vannak-e idegenek, erről egy perc alatt megmondja. És a másik fele az meg a... Az Ezek 1970-es években. Az aznak a Banksy vonal aki azt mondja, hogy a, a, a tökéletes EMI az sublimális nem tudom én 48 dimenziós sakkot járték az idegen elmékkel, meg a hasonló rendkív fejletemi. A keményű fejletemik, ezek a maradnak társadalmi. az emberekkel, orbitálokat működtetnek, csatahajók, stb. Az, ami meg a mi léptélkül hát Igazából azzal a szinttel, ahová ez a kettő EMI felkapcsolt, és hogyha a kentauri legnagyobb problémájuk, akkor azzal nem, nem, nem mentünk sem, az egész értelmetlen volt. A bal ezért hasadnak szét egyébként, és hogy tudjuk a regény úgy, ahogy... Na, itt jön a vége a könyvnek, amit azért próbálunk megértelmezni, ha már itt vagyunk. Svájci számlájának egy Svájci számlája egyenlegének zömét, új hasán, ide jó drága lehet És mára költötte. Oké, rendben ezt már kibeszéltük. A maradékot egy új Onó Szendályra, illetve egy jegyre visszaasztrolva. Hát akkor elközött az egészet, talált munkát, talált egy lányt, aki Mik Mik miké nem viselnek, nevező magát. És egy októberi éjelen, amikor elsorant a keleti parti nukleáris hatóság Skallácin sorai mellett, tehát a mátrixban van, megpillantott három figurát. Az egyik íratlan adatlépcső legszélén álltak, aprók voltak, valószínűleg De bármilyen kicsik is voltak, ki tudta venni a fégugyarát. Línjét, nagy szürke szemek csillogását, amelyek rivéiráé voltak. Mind még mindig az ő dzsekét viselte, integetett, vagy kéz De a harmadik figura, szorosan a lány mögött, Karjávival, karjával, annak vállán ő maga volt. Valonnét nagyon közelről, nevetés hallatszott, amely nem volt nevetés. Molissal a többé nem látta. Na most a Mátixban vagyunk, ahol mindenki úgy képzeltünk el, hogy 8 grafika. Ehhez képest itt most grafika van. Megváltották a Matrix-ot itt. Ezt Minden tudok annak? Ez. Az ezt mondtam. az első olyan 8 bites grafikában mozgott, az a Commodore Webköző pokerében volt nekem. Tehát ott voltak azért, voltak tényleg, okolagulottak. Mi a előre az egyrésztet? Ez azért annak a jele, hogy Gyubza nem technológiai ember. Igen. Tehát ha mindenki más azon a felületen egy 8 bites, ezért forgó parallelogrammát ott megjeleníteni. Körülbelül hasonlóan, mint a trombán a kis izé. Ez volt a legbonyolultabb. Igen. Grafikán. Akkor viszont azt szerintem volt, ez a legjobb, hogy nem kellett volna. Igen. Oké, csak ez nekem ezért meg túl a személy. Egyszer egy zsírzott, belegiztad a határokba. Oké, csak nem ennél ott három darab hádejig van ott, akik integetnek, mint a világos szép joda. Ha egyszer ez a a vasban nincsen benne. De ez most egyébként érdekes kérdés, hogy ő az kész vagy ott tudta érzelni, tehát, ha az ő teljes konzicionálása arra van, hogy ő nyújtpites. Tehát igazából, az, ha, ha, ha, ha azt választhatám, hogy az, az, az, az, mi szeretik lenni az életben, ami a legeslegűbb szeretnék lenni, azt mondja, hogy olyan író, ami képes úgy befolyásolni a technikai embereket, hogy teljesen ugye találjanak. Ez lenne a csúcs. A, amire én utaltam egyébként, hogy a, a az, az, az összes Cowboy-nak uh, eddig úgy volt kondicionálva az agya, hogy 8 bites es énekrő lásson, vagy Minecraft flippereket. És, már egyszer, nagyon boniul, a és akkor egyszer csak megjelenik egy full hd Lara Croft, akkor ez a mi az Istenek ragját látok most? Hol jött? Hol fér ez a ja? Milyen, nem. Nem. Egyik nap a hardware hogy adta ki. Pontosan megfigyelheti Vagy a, e a stadiumban ki van megtörve. Egy, nem, mert az AI képes arra, hogy az egészet újraére hardware szinten, és kihozza belőle a maximum. Mágia. Mágia. Ez, ez, ez egyfajta a mágia. annyit ér, a a hogy sem nem nem kérdezik a csomagját, és nem a Nem is gondolok énekben. Teszek? A különféle fejletett technológiát semmi nem a mágiáról tól mondta Ágyaszik Igen, ugyanakkor ez egy 8 csak ez a mondat. Vita. vita. Igen. Miért hm? vita? Ha uh, nem az a tudással, amivel földül, hogy fejteni, akkor már Köszön a, a Lister Promi, itt a technikában. Uh, Megértőségénye a kérdés. Van egy remek játék telefonra, az evolent nem tudom ki ismeri. Ismerem. Evoland. Telefonos játék. Ilyen scrollozva mész a kis figuráddal és csapod a szembejövő gombákat. azokat. egy időben megtanulsz balra menni. Egy időben megtanulsz balra menni utána megtanult fölfelé menni, és héten grafikát vált a játék, és nem 8 ez lesz, hanem nagyon alappurigonak volt. Négy héten eljutunk oda, hogy egy full mai lesz teljes grafikával, és visszamehet az eredeti pályákra, ahol mai grafikával csinálod meg a kétvittes játékot. Ezért evolúcióban fokozatosan döntöttem. Ezt a héten a is, a héten a héten a héten a héten a héten a héten a héten a héten a héten igen, ez flashjátéknek e indult. E -hát, Meg van az a poén, hogy e e Csakmarisz végig ilyet, hogy Super Mario barra. Sőt, elkapja ősz is pokémon Igen. A vonrás telefonnal. Igen. Igen. Ez e -hát, így van. A a nincs egyszer láttam egy videót, ahol csak is egy be beszélgetés műsorban. Hogy hívják az ilyen... Igen. ilyen... Jó, igen. Igen, igen, igen, de felolvácsítják, hogy csak Norris csak és mondjuk, hogy Chuck Norris nem hallja be az adóját, minden évben beküldi az üres űrlapot a Csak Chuck Norris elkezdve, hogy rajta jó le, ne baszat. Itt van az Evola. Itt körülbelül ennyi derül ki belele, de ugye -e, inkább a nyolc butásból átmegyünk a... a Ede froffyx froffy 64-ig 64-ig meg föl, de tök jó, hogy ezt föl, följük. Szórakoztat, hogy a pályák, ami kezdetben kétbitesek voltak, ilyenre változnak. Tehát tulajdonképpen itt, itt kapunk egy évet. Nekem mindig a Half-Life ilyen ív. Minden három évben kijön egy csapat, aki a Half-Life, hogy teljesen újra akarja álmodni. A ríj. legújabb izányra kellett. Egyébként? Egyébként? 6 pénz. 6 pénzre pénz, hasonló. És már nincs telefonra, csak színre. Zárója, záróje, zárójele. Az egyik legizgalmasabb kórtársfejlesztet, darabja a Black Mesa projektben volt benne, ez Robert Young. Aztán rájött arra, hogy ő nem akarja újra gondolni a Half-Life-at, mert a half life újra gondolták már, hogy a És egy hogy tekintve, hogy ő egy beleg játékfejlesztő, akkor csinálnak meg egészen újat. És ő csinálta meg a Kocsma pasizó szimulátort, a hogyan csinálja a Farka fotót szimulátort és egy csomó hasonló dolgot. Amik mind picit zavar bejtő dolgok, ugyanakkor lényegesettek a benne, tehát a házfájfújáírásban. Én még neked is elfelejtőd megköszönni azt a játékot, hogy ajánlottál, talán még internetes szerveztőkorokban. Igen, utolsó Szerintem már nem. És ha a szembécsre visszatot kérdezni, már sajnálom csak nem volt mentőző a Elfelejöttem. Nem. <gül> e, e, külön. E, külön, külön, külön. Amikor a, a nevező barba a tízör Az nagyon jó, igen. Firewatch. Firewatch. Mi basszus de jó volt. Azt a ráadés. <gül> szerintem átsíródom, akkor te nem ajánlod. Hmm? Ha nem szóval? ajánlod, akkor átsígad a ráadás. Ilyet hype volt, és szerintem nem. Amikor Na. leírtod, hogy dönteni kell, hogy fölöltjük együtt vagy nem, ne valakinek azt döntödöm úgy, hogy oké, ezt nekem kell és megveszem fincén. Nem baj az. Egy nagy, az egy nagy játék volt. Uh, a naival más, hogy d szeretem. Úr. És nem csak sokkal később kijött a, a Via Aureliana. Az egyik kezeddel egy autót vezetsz és csetelsz különböző utasokkal, a másik kötelező egy cíkiznek kell. Csak úgy van értelme, hiszen az ország, a 70 az az az években... Azt én nem mentem bele, de bele mert a Chinese Room, és az, az nekem kell, hogy kiadni, nem érdekel, hogy micsoda, azt az, az rakon veszem meg, amit a Chinese Room kiad, az a Everybody's Country Rapture. Mhm. Igen, viszont én lekapcsolom ezt közben. Valami a, a szét, végső konklúzió nem akarunk ja, a, végső levan, mert... a Végső konflúzió. Hát Lenyobtuk le, le, a könyvet most, gyorsítottam a végét. Volt benne egy másfél éves hiány, de amúgy is 17 alkalom volt. Mikor gyűjtünk előtt? Igen, ötöt négyet terveztünk, mikor gyűjtünk előtt, hogy neki következőnek, és mi legyen az?